Беруть твої позивні, твій шифр, твою рацію і у центр посилають дезінформацію, виготовлену і відповідно приправлену на Абверівській кухні. У кожного радиста свій почерк. Ось чому гітлерівцям для гри була потрібна саме Ольга. Як бути? Що робити? Не згоджуватись – тоді кінець. А вступити у гру – ще не значить програти. І тут хоч повно солдатів і вартові біля воріт все ж можна спробувати втекти. Її завели у радіорубку. Свою рацію Ольга впізнала відразу. Сусід зліва, рудий радист у новеньких наушниках, підсунувся ближче – Підморгнув, як давній знайомий, насвистуючи сіп сіп сіп У першій дезо телеграмі Ольга передала центру завчасно обумовлений аварійний сигнал. Сигнал провалу. Омар, омар. Шугнула в ефір. І центр зрозумів комар у біді, комар у руках ворога. Все, що передає Омар Дезо. На допити Ольгу викликав офіцер-перекладач. Згодом він навіть відрекомендувався. Отман. Це були якісь дивні допити. Розмови про Толстого і Шолохова, Блока і Маяковського, Рєпіна і Шостаковича. Якби не форма, не посада заступника начальника гітлерівської контррозвідки, Отман міг здатися досить приємним співбесідником. Говорив Отман російською мовою майже без акценту. Цікавився, чи не ображають солдати. Розпитував про батьків. Ользі і подумалось, а раптом наш, радянський розвідник. «Звідки ви, офіцер вермахту, так добре знаєте мову моєї вітчизни?» запитала вона. «Це й моя вітчизна». Усміхнувся Отман. Мати народилась у Москві. У нас Отманю, глибоке російське коріння. Я вчився у російській гімназії. У гімназіях не вивчали ні Маяковського, ні Шолохова. О, пізніше я познайомився із Росією уже у розвідшколі. Ми вивчали Шолохова, Горького, Сталіна, Леніна. Як це у вас? Щоб ворога бити, треба його знати. «Певно, ми не все знаємо, бо програємо війну». «Я присягав фюреру, але з мене досить, і я не хочу вашої крові. Навіщо віддавати програній війні ще одне молоде життя?» Перед Ольгою сидів літній зневірений чоловік. Але підозра не зникала. «Чому він вирішив переді мною сповідатися?» чи не пастка, чи не затягує у павутиння? Я вам не вірю І не вірте на здоров'я. Я не хочу от другі умирати. Я жить хочу, щоб мислить і страдати. Тільки не розумію, чому страждати. В іншому цілком згоден з Пушкіним. Жити. Мислити. Радіти зорям небу. Розумієте? Жити. Хочу вам допомогти, фрейлин Ольго. Я не стану продажною шкурою. Хіба я завів би з такою особою цю відверту розмову? Подумайте самі, фрейлин Ольго. Що вам від мене потрібно? На цьому етапі нічого, сінько. Просто я допоможу вам втекти. А потім? Потім ви допоможете мені. Як саме? Розкажіть про мене і обставини вашої втечі своєму моєму шефу. Передайте офіцер Абверу і ще одна особа. Пропонують свої послуги радянському командуванню. Знову гра.